Egun honintzule guzier. Egun eman dadazien tarte hau, tradizioniain eta berdintasunain lantzeko baliatu nahi nuke. Egun gegunian ere, polemika handia pizten dien suieta dugu oono ere hau. Mastek parte hartu behar dutea ote, orai hartio gizunek baizik egiten ez etzuzten, ekitaldi edo jantzetan. Gehien intzune izan dena dibidia, ondarribiko eta irungo alardeena izan da. Deia, besta hau ez dut sobera maite. Heben jendiak ef jalgitzen bitira karrikaat. Gorriz bestituik eta tiroak botatzen aire rat. Beraz, arrut besta militarra da. Bref, hen fuzile derrak harturik gizunak baizik ez zirena ateratzen diela guti hartio. Eta talde osoain eitzinean, mazte bat joa iten zen, zaldi baten gainean. Kantiniertsa deitzen zena. Begitartia, runt makijatia eta tindatia. bakbi pampin bat bezala funtsian. Normalzen bezala, neskak akitiatziren so egoitiaz eta desfilean gizonek bezala parte hartzia deliberatu zuten, animaleko eskandalua sortuz. Azkenian, egungo egunian, bi alarde egiten tuzte. Baina tradizionala, gizunez osatia eta bestia mistua, gizune eta emazte ekilan. Alta, hono ere, ez tabakeik. Hauza peza ez dela joan alarde mistorat. Nik dakita nok zer nahi errandakola desfilatzen ari zen mazte bati. Hamek begiak estaltzen destetela jaurrer, halako itxuskeria baten ez ikusteko. Errandahi bita ez tiluak botatziak, baina maztiak desfilian parte hartzen ez ikusteko. Afen, ertena halda jendiak erotiatiela. Gauza bertxiak gertatzen da baztango mutil jantzetan, edo lesakako bestetan egiten diren jantzetan ere. Betzi bada kalapitan maztek parte hartu nahi dutelakotz. Alta orai horai, ere muarrunt tradizional baterat, suberarat, han pastoralian dielaguti hartio mutxikoak baiziketziren, ba mazten roletan, ba gizunenetan. Bana, memento batetik goiti maztek ere parte hartzia deliberatu zuten, eta normaltasun guzit zartu zen deliberoa. Mutiko tradizionalista batek, hotx, mazteen parte hartzien kontrazen batek, errantzan gure tradizione guzia seksista zela, baina jala respetatu behargi nukeela antzerki bat baladi bezala. Eta bon, egiada, ez da maztiak parte hartu edo ez baizik. Errol guzia tira gizarte etereo patriarkatu baten lekuko. Erran ahibita, maztiak beti ikusikotugu jupa politeki lan, eta gizunak buneteki lan, gizunak neskak dragazera entxeatzen eta halako. Zer egin behar dugu, halala errespetatu edo tradizionien funtsa diren musika edo jantzak kanbiatu gabe, erreposki, erreposki, genero desberdintasun horiek hausten joan. Ni bigarren hautein aldeko niz, baina halaike ezkirela bidez usenetikari iduitzen zat.